Швець одягає святину, вона чавить йому утлі плечі, йому аж дихати важко. Чи це парка в хаті, думає він, забувши, що діти цокотять на лаві зубами, виходить, затикаючи за пасок сокиру. На нього віється сиренький дощик, засипає очі, загортає всиву свитку дня, яка поверх його свитки, як зайвий тягар. Але попереду буваній ліс, там далі дорога, мокра і вся в калюжах, Лісник певне спить, думаєш весь, бо й мені цілий ранок хотілося спати. Ну, звісно, коли б не потреба і не крик, кричала дев'ятеро душ, голодні пташенята, що розкривають роти, не витнувся б з хати. Правда, понатикали вже в тіт дзьоби всякої такої їжі, кричали вони, як ворони зимового дня, коли тим воронам холодно й самотня. Тож не зміг улежати, гой не зміг. Йому сказав тоді Микола, «Піди, врубай березу». «Я думав про це й сам», – спогадав Швець. «Ось і йду рубати цю березу». Але чого в нього така м'яка ікпола душа? Так важко рухаються в голові думки. Він зважив, не треба над цим застанавливатись. Он де ліс, треба виняти сокиру. Білі віти падають прямо з неба. Здається, це вони струшують дощ. Білі тіні. Тужливий спогад про далеке марево, Воно таке пляма, голоднувато біла, як і ці віти. Тоді він виняв сокиру і вдарив. І на нього градом посипалися краплі, наче заплакало над ним небо і сама береза. Однак він не зважав, бив і рубав, хоч відчулося, дивиться хтось. Ну хай, бо все одно почав, думає Швець, вмиваючись чи тими березовими слізьми, чи власним потом. Але навколо було порожньо. Це він побачив, коли береза впала. Шамотів дощі, струшувалося, драгласте, змерзле небо. А вгорі спокійно кричала ворона. Підважив ту березу і закинув на спину стовбур. Гілки зашаруділи над ним, наче засичала гадюка. Але він не обернувся. А тоді й вийшов з лісу злий дух. Зрештою, швець не розібрав до ладу, чи був то злий дух, чи лісник, але той усівся йому на березу, і швець упрів, волочачи його через поле. Сипався дощик, але, стається, вони обидва не зважали. Швець тягнув, а лісник їхав на березі. «Ну от ти зрубав її», – сказав лісник, – «то як будемо розчитуватися?» «Береза сухостійна», – сказав швець, – «і не вчинив я злочину». «Ти її все-таки даремно зрубав», – відповів лісник. Тоді швець уже зовсім розсердився. «Гей, пане!» – сердито скрикнув він. «Мені й так важко нести. А пан сів верхи, щоб я його тягнув?» Лісник засміявся. «Хочеш, щоб я засадив тебе?» Швець тягнув дерево, а піт вибивався йому на лобі і під пахвами. Він майже не зрозумів, що сказав йому лісничий. «О той, бачте, пан ще розсівся на березі». «Куди це засадити?» – повернувсь у лісниковий бік. «А в буци гарню», – спокійно сказав лісник. «Хіба не знаєш, за що?» Хе -хе. «А мої дев'ятеро душ не стерпів, щоб не розсердитися швець. Ви їх мені годуватимете?» «Мені яке діло?» – позіхнув лісник. «Моє діло засадити тебе, а ти вже сам думай про свої душі». Швець волочив дерево, а той пан наче й не думав злазити. Ви чогось хочете від мене, сказав по мовчанці швець. Чого? Ге. не дуже голосно засміявся лісник. Ти здогадливий. Хочу, щоб бумагу підписав. Швець спинився. Дощ як сипав на них, і чи від нього, чи від поту він зовсім змокрів, навіть у ногах було мокро. На себе? спитав, повертаючись упівбока до лісника. Ге. лісник уже пихкав люлькою. Чому на себе? і на ті дев'ятеро душ. Хе, для мене то лагоменка». Швець другий завдав собі на спину дерево, лісник навіть пособив, а тоді знову скочив на березу. «Гей, пане, злазьте, нема в мене сили тягти», згукнув Швець, але потяг. «А я від тебе відповіді чекаю». Швець довго мовчав, довго тяг березу, вже містечко з'явилося, вже й люди виднілися, а береза стала важка, як каменюка». Тоді швець зупинився, підцебенів йому поза вуха і на очі, але він все-таки дивився на того лісника. Сіре, одутле обличчя, сірі, одутлі очі, сіра, роздута одежа, а замість чобіт він здригнувся і відвів очі. Цього він сподівався і не сподівався. Такий злий дух подумав сумовито, але спокійно. Лісник засовав ратицями, його била нетерплячка». Дуже ти гарячий, буркнув Швець, роздивляючись його пильніше. Лехай буде по-твоєму. Я тобі ще й грошей дам, сказав лісник, і ти цілий рік не бідуватимеш. Швець позирнув на лісника, і в його очах спалахнув легенький лукавий вогник. Кажеш, гроші даси? А дам? Ну, коли гроші, то це ще куди не йшло. Лісник виставив великі білі зуби, а Швець йому підморгнув. Лісник підморнув шевцеві і простяг папір. Папір був білий і чистий, як і лісникові зуби. Швець зітхнув, покрутив шиєю і наче звільнячись від липкого коміра, і взяв незрабними пальцями той папір у руки. Лісник забрав папір, склав в четверо і засунув до кишені. І зовсім не було у нього ратець, звичайні собі чоботи. По-звичайному він і попрощався». «Я за рік прийду до тебе, щоб не відпирався!» Швець засміявся. Лісничий показав зуби й собі, і вони підмогнули один одному. В кишені у лежали гроші, а береза була його також. «То до побачення!» – сказав весело. І той лісник відразу ж перестав бути йому цікавий. «Хай його грім б'є!» – думав Швець. «Мені ще треба доволочити цю березу!» Він раптом згадав Миколу – той мав задумане сумне обличчя. У веселій хаті, вирішив він, і тобі веселіше буде, бо що то за веселище в порожній і холодній хаті? Відтак перестав і дощ. І Шевцеві зовсім злагідніло на серці. Та й піть не так уже цебенів. Той лобуряка був важчий за саму березу. Он дай містечко, а біля хати жінка. коло неї всі восьмеро діток, як горох при дорозі, менші, менші й менші. менші. «Геть на тобі, як горох!» Він озирнувся. лісника вже й слід прохолов, тяглася тільки, як сухий віник береза. Жінка вже йшла йому допомогти, за нею посипалися, наче горох, усі діти, а серед них і Марійка, така ладна та дитина, обличчя біле, тепле, м'яке, волосся темне, м'яке, а очі, начебто жерельця. Вона щось гукає, чи, може, гукають вони всі разом? Ого, поміч яка! «Яка поміч», – каже він жінці, – «а я втіху маю душевну». Жінка дивиться на нього за широкими очима, вона не розуміє. «Га, кажу, втіху маю душевну». «Що ти зробив? Що я зробив? Підписався ліснику, а той мені ще й грошей дав». Жінка дивиться на нього, а він на неї, і діти за нею як віяло. Щось не втямлює нічого», – сказала жінка, – «а він задивився на свою Марійку». Чиста, біла і м'яка. «Ге, що тут говорити?» – сказав він. «Пусті балачки. Записався. А він мені грошей. Тепер я його». «Це добре!» – всміхнулася нарешті жінка. «Ми підемо, відробимо? Всі підемо!» Щуміло стояв серед дороги зі своєю березою. Напроти нього жінка, за якою, як курчата на вигоні, малі. «Ге, ні!» – сказав морщачись. «Не будемо ми робити? Нічого не будемо!» Сказав це і відчув жаль, ще маленький, але беручкий, тягли березу вже всі разом, попереду він з жінкою, а ззаду хапалися за гіляча його діти. І чудне було враження, таке чудне, як дерево, вони стобур, а діти гілячки, бо вони й були деревом, росли з одного кореня, а це гіляча вже ген високо, такі білі й чисті, і тягнуться в небо. «А воно високе й синє. Це моє дерево», – думав гордо швець, тягнуче березо. «Добре мати таке собі дерево, а коли брящать у кишені гроші, і, і і бог ти мій, яка це втіха мати оце дерево і щоб брящали гроші». Коли зайшли в хату, побачили Миколу. Був сумний і думний. Швець розгубився трохи, перехрестився, а за ним жінка й діти – але Микола був сумний, навіть не дивився. Тоді Швець нахилився до Марійки, така вона чиста і м'яка, і прошепотів їй, щоб перебалакала з Миколою. Вони знову перехрестилися і вийшли. Швець взяв сокиру і почав обтісувати гілля. Діти бігали з пруттям по двору, шмагаючи одне одного по литках і весело регочучи, йому ж ставало смутно. Знав і чого, чекав Марії. Повинна була вийти і що сказати. Отож цюпав собі сокирою, а жаль його ставав великий, білий, як зима чи крижана річка. Йому стало жаль і дерева. Хай воно сухе, гіляче його вже не стримітиме у небі і вже не поцілує його вітер. Але думав про те мало. Була то, може, півдумка, аж тік туди, за двері, де лишилася Марійка. Ніколи скільки бачив, не був Микола такий сумний. Нарешті рипнули двері, на порозі стала Марійка. Обличчя в неї бліде, а очі такі чисті, що витиснулася йому сльоза. Помітив, жінка теж перестала поратися, та й усі діти примукли і втишилися. Підійшли до Ганку, підійшов і він, Марійка ледве губами рухнула. Він сказав, що як тато робитимуть чоботи, а той прийде... Аби не вставав зі стільця Поки не скаже Його Марійка вже шестилітка А він сидить і шиє чоботи Вечір довгий і темний По сьогодні натиснувся йому в душу Якогось сірого попелу, І той попіл розсіявся І засмітив його Чоботи шилися пеняво Думки кружляли десь далеко Часом позирав на вікно А воно чорне і не живе Чогось боявся наче заповз у серце тонкий вузький хробачок, і пив його висмоктував. «Ге, ні», – подумав Швець, – «це я, напевно, хворий». Але він не був хворий, знав, то сам лукавив. Бо оте чорне вікно, о той довгий вечір, о ці діти, що так незвично тихо повсідалися на лаві, о цей смутний Микола, «Ге, чого це ви всі попримовкли?» Але йому ніхто не відповів. Начебто нікого і не було у хаті. Це тому почув він знайомий голос, що я прийшов. «Ага», – схаменувся Швець. «Так і прийшов. Збирайся», – сказав той. «Вона може пора йти». Швець сидів на своєму стільці сплетених пасів і мовчав. Тільки надточував ножа, щоб зрізати шкіру. «Ну то що?» «А нічого», – відповів нарешті Швець. «Мені треба кінчати ці чоботи». «З них я й живу, а ти глянь, скільки їх у мене Тра... і на дорогу», – сказав той. «Не треба тобі на дорогу, я таку карету підкочу, що…» Хе -хе". Але Швець не дивився на нього, навіть не хотів бачити, чи той у лісничій одежі, а чи у своїй. тому обізвався Микола, сидів доти мовчки в кутку. «Коли він встане, хай посадить на своє місце і закляне його».